Та все ж таки згодом стало відоме прізвище втікача. Винокуров поїхав в аеропорт. У списках пасажирів, що відлітали на Барнаул, останнім був зареєстрований Маковський. Тепер шукатимуть людину, яка без будь-яких видимих причин знялася з місця і раптом опинилася в Ростові на дону прихопивши до того ж чужий дипломат. І окуляри. За свідченням дружини Маковського, Катерини Григорівни, цих речей у її чоловіка ніколи не було. У квартирі Маковського зробили обшук. Знайшли дві сорочки, електробритву західно-німецької фірми «Браун», зубну щітку і ще кілька дрібниць, котрі беруться у відрядження. Наталка впізнала ці речі. Вони належали її батькові. Уже котрий день обстежують подвір'я на фестивальній, не залишаючи поза увагою жодного камінця. Наслідків поки що нема, однак Винокуров наполягає, щоб пошуки тривали. Його не залишає відчуття, що зникнення Буренка якимось чином пов'язано саме з цим подвір'ям. Щось тут трапилось у той проміжок часу, коли професор повернувся за записником. Комусь він раптом почав заважати. Винокоров давно відкинув думку про те, що мотив злочину виник у кабіні ліфта. Перевірив. Із сьомого поверху ліфт опускається рівно 33 секунди. Навряд чи цього досить, щоб звести двох людей у такому непримиренному конфлікті, який би закінчився загибелью одного з них. Отже, щось сталося раніше. Татаринов і габрієлян навряд. Молярам, які розбирали стару стінку, здавалося, що обидва вони не виходили з машини, поки хтось не крикнув з балкона, що батько вже давно спустився ліфтом. Найважче розібратись із найпив зруйнованою стіною, тому що частину будівельного сміття вже вивезено на звалище. Винокуров разом із водієм Самоскида їде за місто, і знаходить свою биту цеглу. Сідає в почупки і уважно придивляється. Така вже звичка у криміналістів. Вони переконані у тому, що ніщо не минає безслідно. Відтоді, як Буренко пропав без вісти, минуло вже шість діб. І лише на сьому всім причетним до розслідування нарешті здалося, що слід відшукався. Телефонувала до краю схвильована Наталка. Щойно від батька надійшла телеграма. «Читайте!» – мало не закричав Кащук. Наталка читала. «Перебуваю в Криму, крапка. Звідси їду далі, крапка. Прошу не чекати, крапка. Гроші перекажу». Через півгодини Кащук уже тримав телеграму в руках. Телеграма як телеграма. з наз'явти. Усе начебто на місці. Номер, кілька слів. Година відправлення. Усе на місці, крім, мабуть, здорового глузду. Кащуку ще бракувало досвіду практичної розшукової роботи, що іноді проявлялось у деякій поспішності висновків. На відміну, скажімо, от Винокурова, ніколи не терзався сумнівами. Але у вмінні співставляти факти йому не відмовиш. Тільки наглянувши на телеграму, відразу зрозумів, що професор не має до неї ніякого відношення. Людину, яка телеграфувала Наталці, непокоїла лише одне. Чи шукають ще Буренка? Якщо шукають, то телеграма має покласти цьому край. Найдивніше ж полягало у тому, що гроші на ім'я Наталки справді надійшли. Причому така сума, що навіть Кащуб здивувався, Наступного дня за підписом Буренка надійшла ще одна телеграма. Цього разу із Самарканда. З місті її був ще дивовижнішим. «Додому не повернуся, крапка, купую будинок». Через кілька днів перед Кощуком лежали три бланки, заповнені від імені професора. Всі почерпи різні. Жоден з них Буренкові не належав. Зворотні адреси, зазначені в бланках, були вигадані. Так, відтоді, як Боренко вступив до кабіни ліфта на сьомому поверсі, минуло багато часу. Проте відповіді на те, що трапилося з ним, у кримінальній справі поки не було. Спроба встановити, хто давав телеграми на ім'я Наталки, спочатку ні до чого не привели. Приймальниці телеграм і в Ялті, і в Самарканді котрі протягом дня обслуговують сотні людей, звичайно, не запам'ятали відправника, який нічим не відрізнявся з-поміж інших. У подібних випадках завжди запам'ятовується не правило, а виняток. Якби, скажімо, відправник був надто високий чи надто низенький, якби говорив вельми голосно чи навпаки дуже тихо, може привернути увагу і якась деталь зовнішності. Окуляри вигадливої форми, перстень на руці, та й сама рука, що має індивідуальні ознаки. Того дня у віконцях телеграфів Ялти і Самарканда не з'явилася жодної особи.